Buonasera e buon ascolto dagli 87 e 9 di Onda Rossa. Abbiamo Chiara in studio che ci racconterà di una di un paese lontano, eh, ma di un problema che non riguarda soltanto questo paese. Ma eh, bando alle, um, ai misteri e diamo subito la parola a lei sì, buonasera a tutte e a tutti. di nuovo a entropia massima portando una problematica eh, diciamo in tema con, con quello che eh, abbiamo sempre cercato di portare ovvero eh, la tutela del territorio e soprattutto eh, dell'acqua. In questo caso però portiamo ehm, il tema della, eh, delle miniere ovvero l'impatto ambientale eh, delle miniere. e portando il caso specifico eh, di El Salvador in Centro America in particolare eh, diciamo il fatto che ehm, <coughs> ehm, diciamo parleremo cercherò di essere breve sulle problematiche ambientali proprio eh, legate agli, eh, agli impatti alle, agli inquinamenti legati allo sfruttamento minerario e poi In particolare, sempre nel Salvador, sui movimenti sociali che sono attualmente molto forti in questo piccolissimo paese eh, dell'America Latina. Poi, diciamo, nella seconda parte, dopo la pausa, parleremo un po'. <coughs> Estenderemo il tema, nel senso parliamo di tutela del territorio, quindi parliamo sia della difesa contro appunto la, le, gli attacchi che possono venire da, un, da uno sfruttamento non corretto, ma soprattutto anche sul corretto uso del territorio e quindi in un paese rurale e montuoso, diciamo... Eh, come il Salvador eh, il problema è ovviamente strettamente legato all'agricoltura, quindi al tipo di agricoltura che, che si sviluppa e eh, come viene gestita dai, dai produttori locali, dai campesinos e quindi niente, come, come breve introduzione ehm, sottolineo il fatto che eh, l'industria minerale mineraria È tra le più aggressive verso il territorio, sia verso l'ambiente che verso le persone. E, mh, questo eh, diciamo perché, eh, soprattutto il fatto eh, l'impatto è legato al tipo di eh, estrazione, cioè come avviene l'estrazione di, dei, dei metalli eh, dalla roccia. I, in America Latina in America Centrale e in particolare nel Salvador, quello che viene estratto maggiormente è, è, è oro, oro argento soprattutto per l'estrazione dell'oro è necessario l'impiego di cianuro eh, o di arsenico soprattutto cianuro eh, tramite il metodo applicando il metodo appunto chiamato di cianurazione cioè l'oro come si trova nella roccia Eh, sia diciamo nei, nei classici filoni alla paperon de paperoni i filoni del Clondake eh, che, che si trova la vena d'oro <coughs> ma sia soprattutto proprio disperso nella roccia e quindi va estratto quindi come se si facesse diciamo una si estrae proprio la roccia e viene triturata e eh, lavorata appunto con il cianuro che riesce a separare l'oro dalla matrice rocciosa appunto eh, questo diciamo eh, giusto per ehm, per dare qualche cifra eh, per, un, eh, per un grammo circa più o meno diciamo eh, arrotondando per un, eh, per un grammo d'oro ci vuole un chilo di cianuro eh, e questo ovviamente va impiegato insieme a eh, va diluito in acqua perché tutto questo avviene come se fosse un lavaggio, ok? Cioè per l'estrazione di un grammo d'oro e, e diciamo anche la quantità di oro nella roccia è veramente infinitesima, si parla di grammi per tonnellate di roccia, quindi il materiale che viene lavorato è tantissimo, cioè si sventrano proprio montagne intere per riuscire a tirare fuori quel quei pochi grammi di oro e di produzione di produzione annuale ovviamente si parla di migliaia di tonnellate di oro per nazione quindi mh, insomma stiamo parlando di eh, proporzioni incredibili il il Il fatto poi ovviamente che è altamente impattante, oltre proprio all'impiego del cianuro, è il fatto che la maggior parte delle miniere eh, in America Latina, in America Centrale poi soprattutto, è del tipo delle miniere a cielo aperto. Nel senso la grande differenza, la grande, diciamo, le due grandi categorie di, di miniere eh, è quella a cielo aperto o in galleria. quella sotterranea in galleria ovviamente è molto più dispendiosa richiede una struttura e un investimento molto maggiore di quella a cielo aperto che è semplicemente un uh, si, si, si fa un buco per terra, si estrae la roccia la si, la si disgrega e si estrae l'oro ovviamente questo che cosa porta? Eh, porta al fatto che gran parte di eh, una gran, grande parte di terreno di, di, di roccia che naturalmente sarebbe coperta viene esposta agli agenti atmosferici alla pioggia quindi sia proprio l'impianto della miniera il tipo di miniera che viene, che viene sviluppata sia il fatto del, del, dei dell'abbandono dei materiali di risulta eh, diciamo nei pressi in genere della miniera che vengono spesso abbandonati e non ritrattati e rimessi in discarica come andrebbe fatto perché ovviamente anche questo è un costo diciamo queste due, questi due aspetti fanno sì che viene esposta agli agenti atmosferici una gran quantità di terra e che quindi mette in circolo una gran quantità di minerali che naturalmente non, non sarebbero così presenti nel, nel, nelle falde acquifere, nel senso la, la pioggia entra in contatto con i materiali di, di risulta, il materiale della miniera a cielo aperto, dilava tutta una serie di metalli che a questo punto non è soltanto il fatto dell'impatto del, del cianuro in sé, che anche quello andrebbe trattato e messo in discarica, ma anche proprio minerali normali, che eh, elementi naturali che normalmente sono contenuti dalla roccia entrano in circolo in un circolo in cui normalmente non ci sono in quantità così elevata. Tutto questo ovviamente affetta la qualità delle acque. Che vengono usate come acque potabili, quindi come, come acque normalmente utilizzate per il consumo umano, ovviamente anche per l'allevamento, ma eh, diciamo è, è inferiore come impatto. E tutto questo naturalmente in aree, eh, diciamo, eh, dove è scarsa, cioè sono scarse le tutele. Eh, che provengono da tutelle legislative, diciamo, da leggi eh, specifiche di tutela del territorio, ovviamente tutto questo eh, diciamo, ha un impatto molto maggiore e soprattutto ha un impatto molto maggiore dove non c'è coscienza proprio dell'impatto nelle popolazioni locali che semplicemente vedono alla fine di tutto questo processo Soltanto i risultati, quindi eh, il manifestarsi proprio di malattie. E di, perché ovviamente eh, in molti casi non è, non è visibile l'inquinamento, in molti sì, nel senso si vedono queste acque rosse eh, se, se, se si cercano immagini su internet, però ovviamente quelli possono anche, anche essere come in Sardegna, eh, diciamo. derivanti da minerali del ferro, ossidi di ferro e cose così. Però diciamo gli impatti maggiori e più nocivi sono appunto dovuti a eh, elementi tossici e nocivi. E, diciamo tutto questo poi ovviamente va inserito in un discorso per cui eh, diciamo più socio-economico. del fatto che i proventi del, del, del, dello sfruttamento minerario quasi mai vanno a favore delle popolazioni locali ma sono sempre multinazionali straniere in El Salvador in particolare Canada e Stati Uniti soprattutto Canada che, eh, che ovviamente trasferiscono diciamo il prodotto e i proventi dell'estrazione nel proprio paese E, mh, tutto ciò diciamo come eh, cappello generale sul fatto di, eh, di dire qual è il, il problema, cioè il problema è l'impatto dell'estrazione mineraria sul territorio sull'ecosistema anche perché ovviamente l'impiantarsi di una miniera di grandi dimensioni eh, sbilancia totalmente il, gli ecosistemi e, eh, e quindi anche eh, il, eh, i problemi sociali che ne possono derivare. Quindi facciamo adesso una piccola pausa musicale e continuiamo dopo con eh, appunto i movimenti sociali in El Salvador contro la mineria. Ricordiamo il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire, 06 49 17 50, questa è sempre entropia massima. Allora, sì, adesso brevemente perché il tempo vola, ma volevo raccontarvi di, di come si stanno muovendo in El Salvador appunto contro questo problema. Il Salvador è un paesino piccolissimo, cioè una, una nazione molto piccola più o meno è come il Lazio, come, come estensione. E però in, eh, ha tre grandi aree, una al nord, una al centro e una al sud, in cui lo sfruttamento minerario. è molto avanzato e dura da anni eh, nel territorio invece dove, eh, diciamo di, di cui vi porto la testimonianza ehm, è ancora, eh, ancora non è stato attaccato praticamente dallo sfruttamento minerario ma nel tempo si sono manifestati in vari modi le intenzioni appunto di multinazionali soprattutto canadesi di, di volere iniziare questo tipo di eh, di sfruttamento e partendo a ritroso il, è stato uno dei questo anno il, la fine del 2014 e l'inizio del 2015 è stato diciamo fondamentale perché ha visto tre dei paesi ehm, di questa di, di una quella che viene chiamata la microregione regione orientale Cianatenango, eh, li ha visti protagonisti di azioni ehm, diciamo molto forti, nel senso hanno fatto, sono riusciti dopo anni di sensibilizzazione ehm, con la popolazione a eh, fare dei referendum eh, perché si dichiarasse il territorio libero dalla mineria, cioè le, i, territorio in cui non non è possibile impiantare eh, miniere. Questo ovviamente diciamo ha valore a livello locale perché eh, naturalmente poi a livello centrale governativo ancora non esiste una legge eh, nazionale contro la mineria. Ehm al momento, dal, diciamo, da, dal primo governo eh, del fronte, del fronte Farabundo Martí, parallela Liberazione Nazionale, che era eh, il, il eh, diciamo, l'organizzazione. che eh, durante la guerra civile che è durata dall'80 al 92 diciamo ha, ha portato avanti eh, i temi sociali contro i governi di destra Arena soprattutto e mh, il il governo attuale appunto che eh, si è si è instaurato dal eh, 2009 diciamo si dichiara favorevole al eh, promulgare una legge contro la mineria attualmente ancora non c'è, è, è stata promulgata soltanto una, una dichiarazione di eh, sospensione della concessione di nuove, ehm, di nuove concessioni appunto scusate il gioco di parole ma eh, comunque Dal, diciamo, dal 2005 dal 2006 si è costituita proprio in questa regione orientale, Cianatelango al confine con l'Honduras un, un tavolo la mesa, mesa Nazionale Frente alla Mineria appunto con lo scopo di sensibilizzare eh, le popolazioni locali ai grandi rischi che eh, comporterebbe il eh, sottoporre il, il territorio allo sfruttamento minerario e è stato molto molto bello il, il racconto di uno dei, dei sindaci di, di, di uno di questi paesi di San José Las Flores che ha raccontato come è, eh, com è nata questa, questa idea della creazione della Mesa proprio attraverso un'informazione diciamo pratica, diretta eh, in un momento in cui nel 2005 eh, si mh, stava, mh, stava iniziando l'interesse di, di un'industria di, di un mineraria canadese eh, stava iniziando l'interesse sullo sfruttamento della zona ehm, i produttori i proprietari di terreni locali sono stati coinvolti Eh, dalle associazioni locali eh, nel, eh, nel cercare di capire insieme che cosa avrebbe portato l'impianto di una miniera e sono andati, hanno organizzato una serie di viaggi, un viaggio in particolare in Honduras a visitare una, una miniera effettivamente in, eh, in attività e ovviamente lì hanno visto il fatto che gli era stato promesso dal, dalla compagnia Eh, straniera, il fatto che avrebbero costruito scuole, ospedali e effettivamente le hanno costruite, ma poi non c'erano i medici, non c'erano medicine, non c'erano eh, maestri avevano detto che ci sarebbe stata una, un innalzamento del livello di vita della popolazione locale perché avrebbero dato lavoro alla popolazione locale, ma anche questo ovviamente non è stato perché invece hanno trovato soprattutto Sfruttamento del lavoro, ma poi i danni eh, alle persone li trovavano con i bambini con vabbè, questi racconti, i bambini con eh, capelli che cadevano, i vecchi con le piaghe, perché il cianuro se eh, a contatto con la pelle ovviamente provoca irritazioni fortissime e, e diceva si grattavano a sangue. Quindi una, una situazione molto mh, di impatto molto forte a livello, a livello anche emotivo. e quindi tornati in El Salvador hanno iniziato eh, a costituirsi come Mesa eh, frente alla mineria per, eh, per fare appunto sensibilizzazione nella popolazione locale sono riusciti diciamo a fermare, ma proprio fisicamente a fermare le macchine del, dell'industria canadese e, e diciamo perché poi ovviamente um, questi il, i, i modi con cui eh, i, diciamo, i dipendenti dell'impresa cercavano di arrivare ai proprietari terrieri erano vari, molteplici ovviamente sia dirette attraverso i sindaci ma poi anche attraverso i, i, i singoli proprietari terrieri con giochi di, di, di rimpallo di eh, accuse perché loro sono pagati dall'impresa mineraria Eh, i sindaci stanno facendo il loro Eh, i loro interessi voi pensate a voi stessi insomma situazioni molto, molto difficili e diciamo la situazione attuale invece è che appunto eh, San José la Flores eh, è, è il primo municipio che eh, nel settembre dell'anno scorso ha fatto questo referendum a cui è seguito un altro di San Isidro Labrador nel novembre e l'ultimo Nuova Trinità adesso nel marzo 2015 che diciamo come come impatto a livello, a livello de, dello Stato, ma proprio a livello del Centro America, come tipo di mobilitazione è fortissima e, eh, ed è molto forte anche nei confronti di movimenti simili in Guatemala, che è il, la, la, il paese al nord, e, e dell'Honduras, che ovviamente c'è in E è in ballo anche il, il problema transfrontali transfrontaliero, come molte volte ne abbiamo parlato in questa trasmissione. Ovviamente una miniera eh, immensa in, de del Cerro Blanco in Guatemala al confine con il Salvador ovviamente provoca danni ambientali anche nel Salvador. Eh, con, eh, con la, la, la contaminazione di uno dei, dei fiumi più grandi del, del Salvador che è appunto il rio Lempa e, mh, quindi diciamo dopo questa carrellata di mh, eh, informazioni sulla, sulla situazione appunto dei, dei movimenti eh, sociali nel Salvador eh, volevo fare un, un piccolo salto di mh, Diciamo concettuale, ma che appunto è molto legato, nel senso dalla tutela del territorio al corretto uso del territorio. Quindi un piccolissimo stacco musicale. Il tempo di contattare eh, Gianmario da Genova che ci eh, racconterà come anche sono, mh, come è stato affrontato questo. problema del corretto uso del territorio, della corretta agricoltura, appunto sempre nello stesso territorio del uh, Cialatenango. <totiposite> Torniamo in diretta Radio Andoros 87.9 in FM, ancora entropia massima. Abbiamo una corrispondenza, una, sì, una telefonata. Sì, eccoci, sì, allora con con Gianmari appunto adesso volevamo approfondire il tema del, del rapporto fra la tutela la tutela del territorio, quindi ovviamente soprattutto eh, dell'acqua eh, legato al Ehm, al corretto utilizzo e quindi a una corretta agricoltura. Ciao Gianmario, ci sei? Eh, ciao a tutti, eh, eh, eccoci. grazie a Radio Nerossa per questa opportunità. Saluto tutti, assolutamente. E, mh, quindi, niente, eh, se, se vuoi raccontare un po'. diciamo l'esperienza ma soprattutto cosa legato come è stato l'impatto con con i produttori locali eh, con un'idea diciamo nuova ma antica di agricoltura sì dunque quest'anno ho avuto l'opportunità eh, di andare in Salvador fare cooperazione internazionale eh, quindi apportare un minimo di conoscenza scientifica Eh, basata principalmente in quello che è eh, l'obiettivo di recupero e tutela appunto del territorio locale. Un territorio locale che ehm, ehm, vede come attività principali chiaramente la pastorizia e l'agricoltura. E l'agricoltura purtroppo, eh, come in gran parte dei paesi del terzo mondo, viene portata avanti attraverso eh, l'uso intensivo di quelli che sono eh, fertilizzanti e pesticidi chimici, ehm, fertilizzanti e pesticidi chimici che fanno, fanno sì che di aggravare diciamo, una situazione che è già precaria eh, in questi eh, paesi. Ehm, Perciò, diciamo, anche approfittando del fatto che dal punto di vista internazionale la FAO ha, pro ha proclamato quest'anno, il 2015, come anno dedicato ai suoli, eh, ho avuto l'opportunità di andare a fare un, po un corso di formazione con eh, una dozzina di produttori locali della microregione orientale del Dipartimento di Tenango in modo da un approfondire un po' quelle che sono eh, tematiche legate alla cosiddetta agricoltura eh, sostenibile o agricoltura alternativa, in modo da, da, da far sì che un domani eh, i coltivatori minimizzino eh, l'utilizzo dei fertilizzanti e dei pesticidi chimici. E il corso di formazione è stato molto interessante Um, i partecipanti erano uh, altamente coinvolti ed erano pronti a recepire anche diciamo um, formamenti diversi rispetto a quelle che sono state fino ad oggi eh, le loro abitudini nel, um, nel praticare appunto l'agricoltura. Um, um, diciamo un, un aspetto um, impattante eh, legato al modo di agricoltura tradizionale è anche quello di ehm, eh, provocare incendi nei terreni coltivati nei terreni vegetali eh, questo perché eh, diciamo eh, trovandoci di fronte appunto in paesi in via di sviluppo dove i sistemi di eh, meccanizzazione i cosiddetti sistemi di matanziazione sono bassi ecco lì che eh, l'incendio diciamo Ehm, permette di svegliere quelle che sono gran parte delle fasi lavorative purtroppo però eh, incendiare eh, terreni, agricoli è diciamo una pratica considerata perché eh, porta un, fatto, un forte impatto ambientale specialmente in questi paesi del Centro America e del Sud America che sono condizionati da eh, climi con eh, forti piogge alternati a eh, climi stessi e dove principalmente la sostanza organica del terreno, la cosiddetta biomassa, l'humus è veramente minimo e eh, quindi eh, si è cercato insieme a questi coltiv coltivatori di far, come, ehm, di far capire come il monocultivo eh, tradizionale, incentrato principalmente in quello che è eh, la coltivazione del mais, dei cereali e dei fagioli, debba essere eh, diciamo, sostituito con un'alternanza anche con eh, alberi da frutto e piante di diverso tipo, proprio perché essendo il suolo diciamo, povero di per sé di massa, questa variazione eh, di culture permettono eh, il trattenimento dei, dei nutrienti e quindi una capacità anche di autosostenersi nello stesso suolo, nello stesso terreno. Eh, Ovviamente questo uh, praticando, diciamo, appunto, applicando la pratica degli incendi invece non, non, eh sì, non è stimolato il fatto di utilizzare alberi da frutto perché diciamo il campo viene eh, lasciato a se esatto. stesso e vengono incendiati indifferentemente qualsiasi tipo di, eh, di pianta. e che invece avrebbe bisogno di cure esatto, costanti, esatto, insomma. ben diverse, sì, sì. Diciamo che eh, tradizionalmente si pensa che l'incendio porti dei vantaggi, no? Perché cioè, si riesce a fare in continuazione il monocultivo, ma sono soltanti, soltanto, diciamo, vantaggi temporanei. Invece, eh, molto più, eh, diciamo, vantaggi temporanei, perché alla lunga porterebbero effetti di impoverimento del suolo e anche la stessa desertificazione. e desertificazioni che proprio in questi paesi dove c'è alternanza di pioggia e stagioni secche è molto evidente e quindi eh, diciamo è molto abbiamo cercato di far capire ai piccoli produttori locali come invece sia molto importante anche cercare di variare i coltivi eh, proprio per cercare di trattenere il più possibile quello che è la sostanza organica quella che è la biomassa e quello che è l'humus no? Eh, perciò diciamo eh, in parallelo a lezioni frontali in aula ci sono state anche lezioni diciamo, di pratica che eh, hanno cercato di far capire e comprendere maggiormente come il suolo debba eh, conservarsi non debba essere eh, bruciato e non debba essere eh, diciamo, attaccato anche da agenti chimici che fanno sì eh, che aumentano appunto questo discorso di Ehm, aumento spropositato di chimica nei confronti invece di quello che sono le risorse strettamente biologiche e naturali che il suolo stesso ha. E, ecco, ehm, diciamo, poi, ehm, ehm, no, volevo volevo aggiungere, diciamo, una, legare al, al tema che dicevi del, del monocultivo, il fatto che sì. eh, a livello governativo diciamo c'è stato raccontato appunto dai. Sì. Da, dai componenti delle associazioni locali a livello governativo viene invece eh, diciamo stimolato l'utilizzo di un mais ovviamente sì, di, un mais, di un mais che arriva, che proviene da Stati Uniti dal Canada da altri paesi sì mais che non è neanche diciamo eh, adatto a questi tipi di terreni scoscesi montuosi eh, che subiscono anche eh, per Potentemente anche le azioni delle piogge durante appunto le stagioni piovose che hanno e bisogno anche di, di far... moltissima acqua di fertilizzanti sì, appunto esatto, perché sono eh... moltissima acqua che chiaramente essendo comunque anche un'area eh, povera di per sé di acqua eh, l'acqua non può che provenire dall'esterno e quindi diciamo energizzazione nuova e quindi impianti d'acqua esterni quindi Eh, diciamo, si ricollega un po' il discorso di quelli che sono appunto eh, l'utilizzo di dispersivo di, no? di tanta energia anche per portare la stessa acqua nei stessi campi. Sì. Eh, invece diciamo questo, questa varietà di coltivi con anche piante che riescono anche a trattenere maggiormente l'acqua potrebbe favorire anche questi stessi suoli anche a, un, a una maggiore Eh, vivicità proprio diciamo no dello stesso intero l'ambiente è che eh, poi questo si lega anche ovviamente proprio al tema del, della conservazione dei coltivi autoctoni nel senso che altrimenti tubi, vengono, vengono perduti tipi, sia proprio tipi di mais completamente diciamo diversi ma sia anche tubi, appunto sì. altre tipologie di eh, di coltivi I cereali come cereali come i fagioli, sì, sì. Certo. Esatto. E, e ti cominciamo. posso chiedere ehm, diciamo qualche qualche informazione in più su, eh, sui pesticidi proprio, sull'utilizzo, su sui tipi di pesticidi che vengono utilizzati. Sì, anche quelli sì. che sì. Abbiamo I pesticidi visto. che vengono utilizzati sono stati banditi ormai dagli anni ottanta e in gran parte del cosiddetto primo mondo, no? Nel mondo più. Ehm, appunto industrializzato eh, tuttavia vengono, esiste un commercio diciamo in nero tra virgolette eh, appunto di quelli che sono pesticidi come il DDT, il cloroformio eh, anche il formio il clorano eh, insomma ce ne sono variati eh, nel mondo latinoamericano ehm, la cosiddetta docena maldita che si potrebbe tradurre in italiano nella dozzina sporca, cioè quella sporca, eh, quella, quella sporca dozzina, diciamo sono 12 pesticidi che eh, sono i più maledetti, tra virgolette, cioè quelli che provocano eh, più danni immaginabili a quello che è l'ecosistema eh, e soprattutto anche agli esseri umani. Quindi si è cercato anche di spiegare a questi tipi di coltivatori che purtroppo eh, abitualmente utilizzano ancora questi insesticida, come possono eh, subire danni irreversibili a parti del corpo, e come i danni vengono, eh, si riversano anche in quello che è la risorsa idrica, in quello che sono proprio la, la, la vegetazione, la flora, anche la fauna locale. E visto che noi comunque sono anni che lavoriamo anche in quelle che sono le componenti appunto della risorsa idrica e della biodiversità. E diciamo un collegamento uh, netto, no? Uh, su quello che invece dovrebbero essere pratiche un po' più uh, ragionate e sviluppate senti, ultimissima domanda, la, la reazione dei, dei produttori locali, dei campesinos, qual è stata questa idea? Cioè, eh, qual, è beh, la e qual, è, qual è stata la proposta e quale è stata la reazione? La reazione è stata molto positiva, eh, loro nel contempo sono consci, eh, si rendono conto eh, di eh, praticare un'agricoltura tradizionale che ha limiti e che ha eh, danni e quindi eh, c'è una volontà eh, intrinseca no, in loro nel portare avanti eh, idee innovative e anche metodi eh, che favoriscono una loro maggiore eh, diciamo indipendenza un, un, un, un, sì, anche dal sì, punto di vista dell'autonomia no? no, del sì. Quindi, della base dell'alimentazione eh, quindi un, una presa di coscienza eh, maggiore eh, una fiducia in quello che deve essere appunto una pratica di agricoltura ecosostenibile e, diciamo alternativa a quella tradizionale ecco. che per tradizionale poi appunto si intende diciamo quella eh, Ormai ormai tradizionale, non diciamo quella veramente delle radici, era quella della, delle differenti tipi di mais, de, della variazione sì, dei sì, coltivi, sì, della rotazione, sì, sì, sì, sì. Quindi, insomma, quindi si tratta in realtà della diciamo, riappropriazione sì. dell'agricoltura sì, sì, tradizionale, senza dubbio, sì, sì, tornare un po' all'origine, insomma, esatto. Va bene, grazie mille. Eh, e grazie a voi. Ci grazie risentiamo. A voi. Sì, ciao, ciao, ciao a tutti Ciao Diciamo, allora quindi possiamo dire conclusa questa questa puntata, ovviamente se per qualsiasi eh, per qualsiasi domanda potete chiamare il radio e potete anche scrivere e volevo, volevo rimandarvi brevemente appunto se, se vi interessa il tema a Uh, i siti, siti salvadoregni del, del Frente fronte alla mina che è noalamina.org.sv e eh, esnomineria.blogspot.it su cui appunto si hanno molte diciamo si hanno aggiornamenti su, su, su quello che sta succedendo in El Salvador eh, da questo punto di vista del Frente alla mineria grazie a tutti e a tutte e alla prossima Grazie a Chiara per la trasmissione di oggi. Questa è Entropia Massima che vi dà appuntamento lunedì prossimo, come sempre da Radio Onda 87.9 in FM. Ricordiamo la necessità di sottoscrivere per la radio la vigilia del suo trentottesimo compleanno. Una radio senza padroni, senza padrini, senza pubblicità e solo grazie al vostro sostegno economico e non solo. questa radio può continuare a esistere e a dare il suo contributo alle lotte potete sottoscrivere collegandovi al sito ondarossa.info e cercando appunto la, uh, il tasto per la sottoscrizione per il pagamento online eh, oppure con i metodi più tradizionali del conto corrente postale 61 80 40 01 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 o ancora venendo in radio tutti i giorni dalle 9 alle 21. Buon ascolto con Radio Onda Rossa.